Курчатко. О, як вона патрає цих ніжних створінь у себе на кухні. Приємно подивитись. Треба все їсти з хлібом. А ще я помітила, що ти викидаєш круасани. Їх бертолуччі. Це наш пес. Потім подвір'ям тягає. Бертолуччі теж не любить круасанів. Я піднімаюсь до своєї кімнати, відчиняю вікно. Вечір пахне пляжем. Сухим піском, морською водою. Тепло. Наопроти мого вікна, слава Богу, немає і не може бути багато поверхівок. Я цілком задоволена повітрям, помешканням, і ванком, і собою. Якщо всі буде сьогодні добре спати, то я також просплю до ранку. Я падаю поперек ліжка, дивлюсь на білу стелю, дивлюся, доки вона не розчиняється, і я засинаю. І бачу себе у темному під'їзді перед ліфтом. Червона кнопка виклику світиться у темряві, мов вуглик. Поруч з'являється чиясь постить, стоїть за плечима і кашляє. Холодно, темно. Вуглик горить, гуде ліфт, гіркий запах від сміттєпровода. Це стара людина, сивий дід з блакитними очима. Уперше за кілька років бачив перед собою не чаклунські очі, які не насилають у хату голубів або синиць. Не здушують шию невидимим зашморгом. Зніміть з мене чари, діду. Дайте мені нову шкіру, щільну, як броня. Я не знаю, що не дає мені спати. Не можу сформулювати. Це листопад водить мене колами свого з Це повернення листів і штемпелем адресат не з'явився. Це великі розчавлені сливи в осінньому саду. Це люди, чорно що п'ють... З душі потаємне. Це тваринний нюх, який не заглушити ані тютюном, ані спиртом. Це стояння біля ліфта з червоним оком. Відверніть від мене це око, я піду пішки. Я завжди любила ходити пішки. Ну що мені треба? Була ж якась мрія, вихоплена з вогню. Була. Я напевно пам'ятаю. Води. Хліба. А Білих шкарпеток. «Діду, зніміть із мене чари, я згадала. Я хочу народити сина. Прокинься!» Мене трусять за плече, я ще стою біля ліфта там у вісні. «Все добре, заспокойся, це сон. Що тобі наснилося?» «Я розплющую очі, я їх просто розліплюю, адже вони заклеєні жахом. Оце так. Наді мною стоїть мій дорогий мсьє». У капцях на в смішному нічному ковпаку, картатім халаті з атласними вилогами. «Пробачте, пробачте, – кажу я. Уявляю, як я репетувала, якщо він почув із свого поверху. Я підхоплююсь. Я не хотіла. Це сон, – знову каже він. «Так, знаю, – кажу я. Давайте я проведу вас вниз, не турбуйтеся. Це був сон. Спіть». Спіть, пані Голко. Я сам. Він такий смішний у цьому халаті. Йде до дверей, обережно зачиняє їх справжній татусю. Цікаво, чи є в нього діти. Ми про це ніколи не говорили. Чи мав він жінку? Чи любив її? І куди вона поділась? Померла? Я не могла розпитувати про це навіть матусю же. Ну, якось незручно. Мсьє для мене щось незбагненне. Мені навіть дивно думати, що він голиться, чи... Ага, ось я і згадала свої дитячі жахи. Пам'ятаю, як дивлячись одного разу телевізор, де показували якийсь державний захід, раптом подумала, чи пісяють президенти. Я довго вирішувала це важливе питання. Воно мене мучило настільки, що на першому ж уроці, першого вересня, я підняла руку і поставила його руба в чітельці. Я була переконана, що вона дасть негативну відповідь. Вчителька розгубилася і вигнала мене з класу. Так я нічого й не зрозуміла. Вирішила, що це державна темниця, про яку не можна казати в Так от мені важко уявити молодість мого господаря і те, що він цілував жінку, і купував їй троянди, чи знімав перед нею шкарпетки. Не завжди ж він був заможнім і самотнім. У нього в кабінеті купа різних світлин, навіть на сафарі серед чорношкірих аборигенів, і жодної сімейної світлини. А я вибудовую минуле свого господаря, а сама не можу зібрати докупи свого життя».